Tuna Chocor Sin tini kiratia Daukagu, Kaixo Imanol, Arratxaldeon Berdin, Arratxaldeon Arratxaldeon, zeh morbiziga Ondo, ondo, zabarko Denda baten e, lorategian nago Osa, gehon do, lore zingutatuta Aha, zi, baten bati Paritzeko asmotan, edo Bestelako lanetan zabiltza Ez, e, es, moa, asko zere Prozaikoagoa horruziko dugu, denda baten lorategian nago, <laughs> Oso politak ez da, <gurra> eta onartiko dugu bai. E, Guatzen liburuari heltzea jau ditzenko dugu. Ui, ui, ui, ui, ez dugu gehiago sakonduko gai horretan, ez dugu gehiago kontatu nahi eta. A ver, venga, liburu ekin joan gobera, badakiguz, ba gurentzulea saletan guztiogu, ba iman no, hola estero ekarzen dugu la anuntza, ba aur gazte eta ta txiki talduentzako, ba liburu baten, ba, ba reseñarekin, ez? Eta gaurkoa, nustu dugu, esarela oso rutira ez da? Ez, horretan bertan dituko gara, bai, horretako e, panpin taldearen eraginez, edo ondorioz, edo arrastoan sortutako liburu bada, berez egileak ez zira eurak, e, egilea, ba, marrazkilari bat, eta idazlea den maite gurrutxaga delako, baina, bueno, dejabu panpintaldearen antzerkiobara batean onarrituta dagoanez, Ba siang ene ba, Bai bai. etako liburu bat dela bai gaurkoa. Mm -hmm. Eta bereizena e, ni ja men karreria hartu tesango dituz gainera Abiak do izena liburuak eta 2013an e, urri aldera udazkenean edo argitaratua izan zan Txalapartaren eskutik. Ba, ez dakit, dejabukoekin zerikusik ez dukeneukiko ez baitare, ba, maite gurrutxagonez, eberes, dejabukoak de ere, bueno, mendikan zintzelik eti pasada dira, eta ustu, larun bat honetan ere, bai, doko maratu jean etortzekoa direla, bae. eta, bai, beraiek ere, ah, bat gurrutxaga da, bai, bae, ainarra bae. gurrutxaga, eta urko redondo dira, orduan, bai, agian, edo, akit? Agian, eh, ainarra gurrutxera eta maite gurrutxera senire, dira, ez dakit? Eh, maite gurrutxera izan amezketakoa da, ba. Hamezketan jaioa, orain, norti gaur eranillat, loturak ez taket. Ideik edezte augat. Laerun batean galdetuko, digo, emendik anegartzen bai, direnean baratu. Bai, onena. Eta, onena. bueno, ekarriba diguzu onea, deizango alako kotilloetan azteko, ealen guzu eh? direne, doze parentesko daukaten beraien artean, baizik eta segurazki eski, liburu honetan, seos erintares garrera orkitu duzulako. Por cieto, ez digula, gartzen ez, deia de bukoak... Neri, pertsonalki, bai, zugarri gustatzen zaidan taldea da, ustu zoraitekin bali maute, oso negin gozute laura ingoan ere bai Bai, bai, et, proposamena zoikoa da, edo harri agian komik edo album ilustratuetan, kasuan etan komiki bat dela iruiten zuen neri binetetan sekuentziatuta dagoelako nez, eta maite gurrutxaga album ilustratuak egiteagatik gatik dan ezaguna hau komiki edo bueno, gaur egon, no, no, novela grafikoa esaten zaion, <gülüyor> artefakto hori, hori bat da eta bai, aria galduet e, bai, es, esatera nintzen, esatera nintzen, ba? non digasin naiz? esatera nintzen komikia bai, eta komikietan agian ez da ez, hain esoiko izango, baina onberes e, bai literaturan eta are gehiago gure gizartean ba, Ezoikoa den ikuspuntu bat esoikoa den gai bat eta tamal e, ezaguna bihurtu zen herrialde bat daude tartean ez da eta Bosnia hartze gobin, da ba, e, ligur honetan e, lantzen den, bueno lantzen edo agertzen den gaibal, leku bat eta e, agertzen da egia esan zeharka, agertzen da pertsona baten bidez Selma izeneko neska, ba inmigrante baten bidez, bueno emigrante, inmigrante nondi behiratzen da bai e, Bueno, Euskal Herri da etortzen da bintzaz, Selma, eta Euskaldun bat, Simon zaintzera etortzen da. Eta kontua da, Simon bizitela e, arragua bidean, <laughs> arragua bidea amaboz, bozgarra nabe, hantxe bizitela Simon, baina ez da hor bizi betidanik. Simon horrera bizitzera ekarri dute, behartuta, derrigortuta, bere baserria, bot egintzutelako, zuntxitu, txikitu, zapaldu egintzutelako, Zer eta abiadura da hundikok trenaren Ibilbide egiteko Bai, ja, homba Ba, hori dena, bai, bai. Eta Simon, Simon, ba, bueno, ba, Simonnek, e, ba, bere burua osongi deskribatzen du no? Modu oso poetikoan, pentsatzen dut Deiabukoek sortutako e, e, Testo batean eta horrela dio Nere begietan kimuak bilatzen dituenak Zuaiz bat aurkituko du Nere begietan leioak bilatzen dituenak zuaitzaren agarrek sostengatzen duten zerua aurkituko du. Sustraiak dituz zainen ordez. Izakien malpoak eraten dituzten txorien zain eman dut bizitza. Txori isiliak, txori anonimoak. Horritzatenak nahi bezalaztintzen dituzten txori isiliak anonimoak. Eta nik uste ditu hori dela Simon. Eta ere historian zehar, ma bueno bat, orain txairakurri doan e, testo, liburaren hasierako lehenengo testoa da, e, irudia baina testo hau dago, Eh, bueno, ba dena, nola bait ere, historia hau osori simbolizatzen du, laburtzen du eta jazten du. Eta gero ilustrazio atletikan ba maitegurrutxaga ez dakit eh zaun egiten zaizuen, maitegurrutxaga izan nik ezagutu none lehengo aldia Xarri Hondiaren eh zea liburu bat orain dela 5-6 urteo, aderatuko zuen Xarri Hondiak. Zan el liburu bat paragola moduko bat, nahiko iluna, eta eh, marrazki aldetik nire Maite Gurrutxak garkatzez marrotu zuen. Gerora Maite Gurrutxak ospetsuago egindaba, direz berean nahiarekin, Mikel Gurrutxago, uste dutzen dela, egindako eh, Alex nire laguna izeneko lagun ikus zin baten algun ilustratuarekin, Na, bueno, nahi, makume bat, eh, Euskal eh, Marrazki panorama eta literatura irudidunaren panoraman ba, oso fuerte eta gesan eraen korre eta eta pf, modu segitu ba oso emaitza honekin etorri da hemen e, ze bat irudigile bat eta kaso honetan ere nier ikus ez historiaren esentzia ta poetikotasuna ba mantendu eta garatzen ditula pentsatzen dut ditu, ez dakit antzerki obra ikusi ez baina pentsatzen dut ber ikuspuntu ematen duela historia hori buruz eta ba Ba, bueno, ba, bai, ederra bai ikusteko ederra be irakurtzeko eta ez urragarri ere bai pixka triste ere bada, ezta Baina, bueno, txori guztiak bezala, zela, baddakizu txria ezer diren libreak dira egan egiten dute eta librean ba, oso auzkorrak dira. eta historiagorlakoxea da. Uh -huh. Har nintzen, nintzen begiratzen kontatzen zen un bitartean bat, de guen baitare ue forria, Bai. eta bertan agertzen da ba nola es 2009koa e, gizona ez da txoria bai eta bueno berez ez da ko da hortikan ideiaren bat hartuta da izango da hemen agertzen oh, no. den gutxienez nik hau ez dut ikusi obra hau eta ba, banekin eh? bosneako historiaren bat edo base, baseukatela eta ba. bueno berez hemen agertzen den reseña horreta ba, bai agertzen da Baselma, Erizaña, Gertzenda Baitarese Mon Baserritarra, baina moen Beste bideo batetik di la dirudi, Ladirudi Baina moen, ez dakit, ez dakit Ez dakit, ez Bai, egia xuten <totipen> baitzut ez es dagoet Ordena dure aurren ez indet Begiratu, baina esa, Esan diguzu baño... esa digu lore den dure La landa la, de abituz aurren a baioria Ba, de jabu antzes lanak blogespo.com Baina, gauzasko daude Entzule begiratu ez Ni baina lehenago Bai Bai, ba, hori, uh, ba ez dakite, ez ere gehiago irutzen zaia, ja, nahiko aipan egin diogula ez mm -hmm. Bai, harinintzen begiratzen, claro, ez gemen adibidez, beraien, beraien web honetan agertzen da ba, non diren urrengo, urrengo, zeak, bai, en dejabu.org horretan Ba, agertzen dira diren ba, urrengo, hemen aldiak ez horreintxe bertan Hamlet ematen ari dira Eta bitu, hortxe, behazain inguruta norgo jeren daukazu emartxaren amalauean adibidez Ara, bai, ah, ez da, Azte buru ontanez, horrena. zintziliken maratuia dago eh, eta hori dena, hurrengo azte buruan bai, Eta gero, mainon, karo, hemen ere badoituzte obra gehiago, agertzen dira gehiago baitare azken portua, utxikintzako, so, so den bat, eta eta beste batzuk ere agertzen dira eta gau, agertzen da liburu erosteko baitare, aukera, bera hilueforrean Emes hortzurorengatik, nah, no, esakitu liburuaren aurkezpenak edo nolabaiteko aurkezpena egingo duten edo hori ja. Yeah. Ni idea. Bai, esakitu. Esakit. Informazio bere badago, eh? beraien web uh horrean, -huh. eh. Uh -huh. Aha. Comicaren uh -huh. inguruan. Zasado gaiz. Bai. A, te gustana beto, ko gustana cómica, beto, ikusten zaket, beto, baina te no ikusi beto, bai. Azko osea, eh? uh -huh. marraskia oso, ¿es? Txuri beltza asko baita ere, ¿es? Ikusten duane zerbait. Bai. Bueno, kolore, eh, kolore bizitik ez daukano, desateko, baina kolorea badu, bai, bai, kolorea, bai, paletako eh, kolore asko horiak, eh, gorriak, eh, urdinakoa ditu, arreakoa ditu, grisakoa ditu, baina bai, urrum, eh, urrum argorekin, edo eginako de koloreak, eta gero arkatza, maite gorrutxarak asko urratzen du arkatra. Bai. Eta ar, arkazduan, ze asko dagoere, adioz argolenen borrak, edo simonen prakak, edo, On, arkatze rotula dutea Baina ba, ba, fin-fina ez den. Eta hemen agertzen den gutxinez hemen jarri duten bi horri aldi daitezke Iruro geita bite iruro geite irustu direla aukeatu eta horrez da bueno bai, onomatopeia bat ikusten dan bukaeran bum bum bum bai. bai. eta, eta snif snifere, bai. da, snif ere bai snif negarra dena Ajá. Bai ez, hitza e, it, bat du, baina justua, baina ez, ez dago oh, gehiagizko hitzik, ez, ez, alderantiz, bai justua dago hitza nahikoa ez, ez, ez du gehiago behar Ondo, onda, ala ere, bueno, normalean etortzen zara honuntza gehiagetan ez beti, baina askotan txikientzako zako, etxeko txikien zako bai, honetan bain. ikustut hau, agian antxikiekin ikusi detekela, baina, bueno, ikustut eguentzako mensua gehiago ba, behar Ikustaratik, bai, bai Bai, ez baino mesura eta... Baina, gazten txako ez da, jago Baina, pfff, takit, amalau non muga jartean zaia da li, Literaturan ergei, jago baino Baina, nik ezen hori, amalau amasei bat urte behar direla Ja buru pixka bat behar da edo Gai hauek interesa sorte ez da, bereziki Horixe interesa Agi, Agian, eh... Bauri, horize da interesa sorte eta Bai, nera betxar ba, zaino Bueno, ba, oso ondo, ba, hemen ja ikusen ari galienaz, presio haguke esango dugu, error reseña zukekin, hemen sortze euro balioitu, internete zerozideetek ebera jengue forrian, edo biztela hemen horretan, ba, Mikel Azulon, miretsu liburu dendan ere, bai, la propaganda. Ba, ekaro, bai, bai, liburu dendetan, txalapartak argitaratzen du, beraz uh -huh. ba, oiko liburuz altokietan. Mhm. Uh -huh. Bas ondo Imanol, baiz dagitz. Agian gogoratu berriero, zertaz hitzen dugu gaurkoan eta Bai, e, Abiak du izena liburu honek e, maite gurrutzagak eh marrastu eta idatzia da eta oinarritzen da Bilabu Panpin laburategiaren e, gizona gizona txoria Antzeslanean eta txalapartak argitaratu da eh eta ko urrian eta orrialdeak badio 101 bai, enda enda ogeita enda ogeita gutxe, enda ogeita goztesan norego ojo mm -hmm. ba, oz, ondo, ba, jarraitu lore hor dendan dan, eta eta urrengo astean berriro hemen ongo geha urrengo astean ongo geha, eta gero pentsatzen du ja aste pare batean oporrak hartu behitugula, prozesio eta eta jumer dugu bakizu ah, bai, bai, bai, bai, bai. bai, bai, bai ez, ez dakita horten zesan tutokatzen zaigun atelatzea, beren baten badatea dugu pasiatzea Orda, va. Va. Maño, bueno, bueno, ahora ya, ya lo tengo que decir ¿Cómo es? Ya lo tengo, a ver si A ver si se siente, no me han perdido mis carros A ver se siente Venga, va, mira el que se hace Bye Adiós